Sallallahu aleyhi və alə aleyhi və sahbih və salləmə təsbimən kəsirən ilə yəvm-i ddən feynə qayrəl-keləm-i kelamu allah və qayrəl-hədiy-hədiy-muhammadin sallallahu aleyhi və salləm və şərəl-umur-i məhtəsətəhə və qülla məhtəsətin bida və qülla bidaqin dələ və qülla amma bað Aziz qardaşlarım Həmşə olduğu üçün yenə də hamınıza, eləcə də özünü Allah'tan qoşmağa nəsə edirəm. Peygamberimiz s.a.v. bu nəsəyəti sahabilərinə hər gün edərdi. Qəribə deyil, deyilmi? İstənilən şəriət hökmünü Rasulullah s.a.v. sahabilərdən bir dəfə deyərdi və onlar ömrünün axırına qadar onu yerinə yetirər ətta yerə yetirməkdə bir-birlərini ötməyə çalışardılar. Və heç vaxt təkrar onların yadına salmazdı ki, niyə namaz qılmırsınız, namaz qılan, niyə oruz tutmursunuz, oruz tutun və s. Ancaq hər gün yadlarına salardı ki, Allahdan qorxun, Allahdan qorxun, Allahdan qorxun. Allah qorxsa elə bir şeydir ki, onun üzərində çalışmasan, onu boş buraxsan, az bir zamanda səni tərk edəcək. Odur ki Allah Subhanahu taala Qurani Kerimdə bir ayədə iki kərə təkrar-təkrar özdə möminlərə Allahdan qorxmağa əmr edir. Və buyurur: amenu, ghadin, "Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun. Heç bir nəfs nə qədər ki, sabah üçün nə qədər qorxun. Şübhəsiz sabah Hansı əməllərlə Rəbbinin üzruna çıxacağı barədə düşünsün. Allahdan qorxun, Allah sinni etdiklərinizdən xəbərdardır. Əbun evet. Səyidil Xudri, radiyallahu anh, gəlir Rasulullah s.a.v.in yanına deyir, mənə nəsət et. Rasulullah s.a.v. deyir, Allahdan qorx. Dikqət edirsiniz mi? Hər gün o nəsət edir. Sahaba yeni bir nəsət istəyir. Peygamber s.a.v. təkrarə neyni şey təkrarlayır? Bir daha, Allahdan qorx, dalına baxın, hədizin. Çünki Allah qorxusu hər bir xeyrin başıdır. Namaz qoyursan, Allah qorxusu olmazsa, o namaz qəbul olmayacaq. Oruc dursan, Allah qorxusu olmayacaqsa, o qorucun qəbul olmayacaq. Və istənilən əməldə Allah qorxusu olmayacaqsa, o əməl qəbul olmayacaq. Çünki Allah s.ə.q. buyurur, Allah yaxşı əməli ancaq mütəqilərdən qəbul edir. Və s-salam. müttəqi olmaq üçün isə, kardeşler, mütəqi olmaq üçün isə, mütəqilərdən ibrət almalısınız. Onların əxlaqından təsirlənməlisiniz. Ən təqvalı insan da yeryüzündə kim olub? Muhammed s.a.v. Ən təqvalı insan olub. Və ən nümunəvi bizim üçün, müminlər üçün, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdir onun haqqında Allah s.ə.v. buyurur, Ləqad kənə ləkum fi Rasulü illəhə usfətun həsənə Yəmən kənə yarzullaha və yəumil əxrə Azəkər allaha kətira Allaha və ahirət günlə iman yətirən Allahı tez edən insanlar üçün ən güzəl nümunə kimdir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Ondan ibrət götürmək Ondan ibrət götürmək üçün isə Daim onun baharəsində oxumalı, onu tanımalıyıq, onu sevməliyik. Rasulullah s.a.v. tanımadan ona necə oxşaya bilərik? Yə Onu tanımalıyıq, onu sevməliyik, onun üçün darıxmalıyıq. Mən belə düşünürəm ki, hazır ki, gündə müsəlmanların başına gələn müsibətlər, müsibətlərin səbəblərindən biri də odur ki, Onların əksəriyyəti Peyğəmbərini sallallahu aleyhi və səlləmi doğru-düzgün tanımır, sevmir və onun buyruqlarına layiqincə yerinə yetirmir. Mən belə düşünürəm. Çünki, diqqət edin, səhabələr arasından cəmi 18 nəfər, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin bir əmrinə müxalif oldu, ümmətə müsübət gəldi, uhud döyüşünü məqlub oldular. İndi də həmsinin, əgər ümmət Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmi tanımırsa, onu sevmirsə, onun buyrularını yerinə yetirmirsə, necə Allah onlara zəfər qələbə bəxş edə bilər? Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmi sevmək imandandı. Bilirsiniz, də bu? Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi var. Canım əlində olan Allah'a and olsun ki, sizdən biriniz məni valideynindən və Allahdan və bütün insanlardan çox istəməyincə iman gətirmiş olmaz. Beləsi kafir sayılır. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi çox sev istəməsə, digər insanları və ya bir adamı ondan daha artıq istəyərsə kafir sayılır qardaş. <Gülüyor> Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləmə çox sevməndi. İndi deyəcəm, özünüz başa düşəcəksiniz ki, bu məsələ necə qorxulu məsələdir. Baxın, gedirsiniz bir sefərə, 10 gün evdə olmursunuz, evladınız üçün darıxırsızmı? Darıxırsız. Gəlib onu görəndə necə qucaqlayıb bağırınıza basırsınız? Həmsinin ailə, valideyn və s. Elə deyil, Peyğəmbər s.a.v. üçünündə elə darıxırsızmı? öz nəfsinizə bir sual verin, özünüzü bir hesaba çəkin. Əgər o zürdər xırxsınızsa, hələ o bərabərdir. Yəni ondan artıq olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisini bir zəyin oxumayanda qəlbiniz sıxılır mı? Bir zəyin onun sünnəsini tərk eləyəndə narahat olursuzmu? Əgər bütün bu şeylər sizdə varsa, demək siz onu sevirsinizdir. Ondan ayrı düşəndə narahat olursuz, darıxırsınız, qəlbiniz sıxılır. Təzədən ona yaxınlaşmaq istəyirsiniz. Ona yaxın olan da ancaq o kəslər olacaq ki, onun yolu ilə gedir, onun dediklərinə əməl edir. Rasulullah s.a.v. deyir ki, qiyamət günü mənim hovuzumun başında mənim nəslimdən olanlar olmayacaq. Allahdan qorxub iman gətirən və dediklərimə əməl edənlər olacaq. Onlar mənə yaxın olacaqlar. Mənə yaxın olan kimsələr onlardır, yoxsa mənim nəslimdən <gülüyor> Abu Ləhəb də var. Və digərləri də var. Nə olsun? Onlar cəhənnəmə gedəcək. Rasulullah s.a.v. üçün darıxırsınızmı? Bax, əsas bu sualı qoyun qabağınıza. Bugünkü mövzumuz da budur. Rasulullah s.a.v. üçün darıxmaq. Bir neçə misal da çəkəcəm onun üçün darıxanlardan. Baxın, görün, onlar necə darıxıb, biz necə darıxırıq. Nüqayət edin, görün, onlar kimi yeməyimiz. Ancaq əvvəlcə Peygamber s.a.v. üçün darıxmaq. Onun yolunu göstərəcəm siz. Nəyə siz ki, həmşə qəlbiniz o bağlı olsun. Həmşə Peyqamdar s.ə.və düşünəsiniz. Həmşə onu yanında olasınız. Və dediyisə, bir-bir soruşacam. Təkrar verəcəksiniz. Rasulullah s.ə.və sevmək üçün, onu yanında hiss eləmək üçün, onun üçün darıxmaq üçün, həqiqi ona iman gətirənlərdən olmaq üçün neynəməliyik? Birincisi, onun yolunu tübqətməliyi. Yadınızda saxlayın, bir-bir soru sonra. Allah s.ə.v. buyurur, Qul, in kuntum tuhibbun Allahə fəttəbiyəni yuhibkum Allahə və yaxır ləkum zunubəkul. Baxan, hamızın cünahı var və hamız istəyərik ki, cünahlarımızı Allah bağışlasın. Sənət əlinlə olaq. Hamız istəyərik ki, Allah bizi sevsin, bizi özünə yaxın olanlardan eləsin. Elə deyil mi? Bu asan şey deyil qardaş. Allah s.ə. deyir ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, istəyirsinizsə ki, Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın, Peyğəmbər s.ə.v. yolunu tutup yetməlisiniz. O yolu tutup getməlisiniz ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. O yolu tutup getmək nə deməkdir, kardeş? Bizim gətirdiğimiz şəhadət kəlməsi var. Lə ilahe illallah bu birinci tərəfidir muhammədəl Rasulullah bu da ikinci tərəfidir. Lə ilə illə Allahı elədin, bəs eləmər. İkinci tərəfində eləməlisən ki, kamil olub, kamil mömin olsan, Allahın sevimlisinə sevirləsən. Birinci tərəf bəs eləmir. Allah Ələq Qudsi ədəstə deyir ki, kim mənim dostumla düşmənçilik edərsə, mən ona hərb elan edərəm biz Allahın sözünə iman gətiririk ki, Allah eləyər. Tarix boyu da görmüşük ki, əsil dostlarına qarşı hərb elan ediyənə Allah məhv edib. Əsil dostlarına qarşı. Tarixdə nə qədər olub? Xəlifələr öz yerində. Dörd xəlifə, 30 il xilafət ərzində nələr ediblər? Ondan sonra gəlib Tarix İbn Ziyad, Salahəddin Əyyubi, Məhməd Fatih və digərləri. Kim həqiqətən də Allahın Kim kim həqiqətən də Allahın dostudursa, Allah o dostunu qoruyur və ona qarşı düşmən olanı məhv eləyir. Hədisin dalına baxın, bu hədisdə görən Allah s.q. dalınca bu nə deyir? Deyir ki, qulum, yəni o sevdiyim qulum, mənim ona vacib buyurduqlarımı yerinə yetirməklə mənə yaxınlaşır. Baxın, bu bəs eləmir. Söhbəti gətirib çıxarıram Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmə. Bu bəs eləmə. Allah s.ələ deyir ki, qulum nafilə ibadətlərini yerinə yetirməklə mənə o qədər yaxınlaşar ki, mən onu sevərəm. Bu nə deməkdir, kardaşlar? Loğru dildə başa salıram. Allaha yaxınlaşmaq üçün, lapı yaxınına gəlib çatmaq üçün deyək ki, bir dirsək məsafədir. Sən bu acibləri yerinə yetirməklə bir qarış yaxınlaşırsan. Amma hələ yaxına gəlib çatmamısan. Lab Allahın yanına gəlib satmamısan, onun dostuna çevrilməmsən, sevimlisinə çevrilməmsən. Nafilə ibadətlərini, yəni Allahın, Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin əlavə olaraq buyurduqlarını yerinə yetirməklə tam Allahın sevimlisinə çevrilirsən. Lab yaxınına. E, budur. Sünnənin İslamda yeri. Əgər sən gündəli olaraq zikirləri əşk-i sünnə deyiləməsəm də olar, eləməsəm. Namazdan sonraki sünnələri əşi sünnədə de eləməsəm də olar, eləməsən. Və digər sünnələri, nafilələri yerinə yetirməyibdir sən ki, buna da mənə cəhənnə məzabı düşməyəcək. Sən özü böyük bir təhlükə yatmış olursan. Ola bilsən, Allah səni bağışlamasın, sevməsin. Sənə qarşı düşmən olanı, uzağalımın şərini səndən uzaq eləməsin və s. O qədər şeylər saymaq olar, bir dənə sünnədən uzaq olmaqla. Odur ki, sünnəyə əməl etməliyik ki, Peyqəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi təqiqi, sevən müəmminlərdən İkincisi, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin verdiyi qərarları, buyruqları, hökmləri tərəddütsüz qəbul eləmək. Bir var, sən o hökmü yerinə yetirə bilmirsən. Buna görə Allah səni bağışlaya bilər. Məsələn, saqqaldı. Peyqəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi əmr eləyib ya, yox. Əmr eləyib ki, tutun, vac Ve Allah da Kur'an-ı Kerim'de nə buyurur? "Felyahzirullezine yuqalifun an amrihi an tusibahum peyğəmbərin əmrinə mukhalif olanlar, onların başına ya böyük bir müsibət gələcək, ya ağrılı əzaba, ağrılı acıla Lakin eyni zamanda da Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? "Mən mən əmr etkum fə'atu Mən əmr nəyə əmr edirəmsə, onu bacardığınız qədər yerinə yetirin. Bundan nə başa düşülür? Bundan o başa düşülür ki, sən bir müəmin olaraq, Rasulullah s.a.v. əmrinin vacib olduğunu qəbul eləməlisən. Qəbul eləməlisən ki, saqqal buraxmaq vacibdir. Bunu buraxmasan, qiyamət günü başına böyük bir müsibət gələ bilər. Lakin, əgər zərurət varsa, qorxu varsa, təhlükə varsa və s.a.v. Üzürlüsənsə, o halda sən onu azalda da bilərsən, təmami də qırxa da bilərsən. Budur. E, bu cür yanaşmaq lazımdır Rasulullah s.ə.v.in buyruqlarına. Birinci, nə nəməlisən? Tələdüzsüz qəbul eləməlisən. Sonra isə bacardığın qədər onu yerinə yetirməlisən. E, qayda belədir. Demək, Rasulullah s.ə.v.i sevmək üçün. Birinci nə oldu, qardaşlar? onu yolunu tübk etmək, sünniyə riayət etmək. İkinci nə oldu? Hökumlərini törətlüdsüz qəbul etmək. Üçüncüsü, onu tez-tez yada salmaq. Vallahi hər dəfə bunu düşünəndə mən heyrətə gəyirəm ki, Allah subhanətə alənin gücünə bax, gör nə inib. Yer üzündə hər gün Ağla, say, ağla sığmaz sayda Peyqəmbər sallallahu aleyhi və səlləm salavat gətirilir. Dünyanın bütün dillərində. Bu qəribədir və əqiqətən də Allahın nə cür güc və qudurət sahibi olduğunu bir daha sübut edir. İstədiyi bəndəsinin nə cür bir daha sübut edir. Gün ərzində ağla sığmaz sayda ona salavat gətirir məzlis təzə başladı. 15 dəqiqədir. Neçə dəfə salavat gətirmişəm Resulullah sallallahu Bəlkə bir 20-30 dəfə. Hələ təkəm. Və mən deyəndən sonra siz və öz sakit öz ürəyinizdə sallallahu alayhi və səlləm deyirsiniz. Bu da nə qədər onda? Və bunu yer üzündə olan milyonlarla insana vursan gör hara gələb çıxır. Peyğəmbər sallallahu sələm, deyir ki, xəsis o kəsdir ki, mənim adım çəkiləndə mənə salavat gətirmir. Ona da çəkiləndə sallallahu aleyhi və sələm demək lazımdır. Vacibdir. Və hər dəfə ona salavat gətirdikcə, qəlbində ona olan məhəbbətin artır. Hər dəfə onu yada saldıqsa, hər dəfə onu yada saldıqsa ona bağlanırsan. İndi deyəcəm, bəlkə də bu dediyimdən sonra siz salavatı heç vaxt tərk eləməyəcəksiniz. Çünki artıq bu işdə maraq da olacaq. Rasulullah s.a.v. görür ki, bir nəfər sahabələrimdən, ha? sahabələr də Allah'a nə yaxın insanlardır, baxmayaraq ki, nə yaxın idi, nə Allahın Allah'ın idi. Ancaq dua eləyir, dua edəndən sonra qalxır ayağa salavat gətirmədən. Peyqəmbər s.a.v. ona deyir ki, sən tələsdin, ey dua edən kimsə. Sənin duanın qəbul olması ehtimalı çox azdır. İkinci dəfə Dua eləndə salavat gətirir. Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, sənin duan qəbul oldu. Baxı, adi bir şey. Bunun fərqinə çox insanlar varmı? Heç fikir vermir belə şeyə. Sən dua eləyəndə istəyirsən o dua qəbul olsun, başlayırsan Allahın adları ilə, onu tərif eləmək ilə ya heyyub, ya qayyub, ya ahadu, ya saməd və s. Sonra duanı edirsən, axırda da Allahım s.a.v.ələ sallə nəbiyinə Muhammed və alə əlihi və sahbiyə əzməni v O, duan qəbul olacaq. O, salavatı gətirməlisən ki, dua qəbul olacaq. Hı. Fikir ver, Adi bir şey Bunu çoxları fikir vermər. Yada salırsan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələni. Demək, qardaşlar, bu üçü nə oldu? Bir-bir təkrar edin. Kim təkrar edin? Təkrar Birinci nə oldu? Birinci, onu ə, tutmaq, yolunu tutmaq, getmək. Əksən, ikinci, Üçüncü gedi tərəfsiz qəbul etmək. üçüncü də. İse yad saymaq. Sallallahu əleyhi və səlləm yad sal. Əhsən. Dördüncüsü, onun gətirdiyi bu gözə ən kamil olan dini hər tərəfə yaymaq. Biz də bununla məşğul oluruq. Və bu yolda qarşımıza çıxan bütün çətinliklərə dözməyə hazır olmalıyıq. Sahabələrdən biri gəlir. Rasulullah s.a.v.in yanına deyir, ya Rasulullah, mən səni hamıdan çox sevirəm. Peyğəmbər s.a.v. ona deyir ki, elə isə, başına gələcək müsibətlərə hazır ol. Bu yolu seçirsən bilməlisən ki, şeytan səndən əl çəkməyəcək. Önündən yaxınlaşacaq, ahirəti səni unutturacaq. Arxadan yaxınlaşacaq, dünyanı sevdirəcək. Soldan yaxınlaşacaq, günah işlərini səni sövq edəcək. Sağdan yaxınlaşacaq, Yaxşı əməllərlə riya gətirəcək və puç eləyəcək və s. Ölənə kimi şeytan səndən əlçəkən deyil. Amma sən Rasulullah s.a.v. layiqincə sevib onun yolunu tutub geçsən, o sənə bata bilməyəcək. Çünki şeytanın Allahın səmimi qulları üzərində heç bir hökumranlığı yoxdur. Onlara yaxınlaşa bilməz. Əgər səmimi olarlarsa. Bu dini yaymaq isə hər bir möminin boynuna düşən fərzdir, vacibdir. Hər kəs də özünə aid olana danışmalıdır. Başa düşürüz mü? Məsələn, meyvə satandır. Bu oyuna düşən nədir? Satan satana desin ki, Allah təkdir və Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi onun peyəqəmbəridir. Yoxsa o böyük məsələlərdən danışıb, aləmi qatar bir-birinə, onun heç bir faydası olmayacaq. O təbliğat deyil, əksinə fəsad yadmaq sayılacaq. Elə deyil, elə deyil özünə aid olanı, Peyğəmbər s.a.v. deyir axı, müsəlmanın, İslamının e, kamilliyi ondadır ki, özünə aid olmayan işlərə qarışmasın. Ancaq özünə aid olan işlərdən var. Və Rasulullah s.a.v. deyəndə ki, mənim adımdan heç olmazsa bir ayə yayın, əmr edir də bunu. Yəni, bu dini təbliğ edin. O demək deyir ki, elə Quran ayəsini oxudun, get cəmaata öz bildiyi, başa düşdüyün kimi danış. Öfəsat törə edəcəksən. Bir məsələni gözəl öyrəndikdən sonra onu zamata danışa bilərsən, təbliğ edə bilərsən. Yoxsa sənə aid olmayan işlərə qarışsan, bugünkü gündə biz görürük, dünyanın hər yerində fəsad baş alıb gedir. Hamısı onun uzbatındandır ki, hər kəs gözünə aid olmayan işə qarışır. Beşindisi, beşindisinə keçməmişdən qalaq o dördünü kim təkrar eləyər? Deyirəm. Həə. Dey, dey, otur, otur, otur. Əhsən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolunu tutub getmək. İkinci İkincisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Əmrlərini qəbul etmək. 2. Üçüncüsü Üçüncüsü onun yolunu. Test edirsən? Yasa. Yadasan. Yadasanlar. Dördüncüsü də onun gətirdiyi bu dini y hər yərə yaymaq. Eşincisi, reqəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sevdiyi kimsələri sevmək. Reqəmbər sallallahu aleyhi və sələmin kimləri sevirdi? Möminləri. İlk əvvəldə kimlərdir? Sahabələr, sonra onların ardı zılları. Sahabələrin içində əhl-i beyti də gedir, əmrisi də gedir, bibisi də gedir və digərlər. Həm sonra ayətdir. Peygamber sallallahu alayhi ve sevdiyi kimsələri sevməyə dedim, yadıma nə düşdü. Bir nəfər gəlir Xvarizmlərdən. Bir alimin yanında başlayır səhabələri sevməyə. Başda da təbii ki Osman Əli radiyallahu anhu. Söyür, təhkir edir. İndi deyəcəyim cavaba diqqət edin. Onu siz istənilən rafiziyə deyə bilərsiniz. Çünki onlar da xabariclər kimi sahabələrini ifrət edilir. Gör, alim buna nə deyir? Deyirsən, Tövbə surəsinin 100-cü ayəsini oxumuza Nə deyir Allah da orada? İslamda hamını ötüb keçən ilk mühacirlər və ənsar, Allah sp. olardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar, ayəni oxuyur, sonra gör, nə deyir? Sən onlardansa mı? Həmin o mühacirlərdən. Hamıdan qabaq İslamı qəbul eləyənlərdən. İlk əvvəl qəbul eləyənlərdən. Bir yox. Yaxşı, Həşr surəsinin 9-cu ayəsi. O ənsar ki, muhacirləri qəbul elədi, özlərindən də artıq onları sevir və özlərini istədiyindən də artıq onları üçün istəyirlər. Olaraq çıxınacaq verirlər. Sən onlardansa mı? Yəni o ənsardan, bir yox. Yəni bu 2 bu 2 əyədə qəsd ediləndən deyilsən. Nə mühazirəsən, nə ansar, elə deyilmi? Onlardan sonra gələn nəsilsən, təbiinsən də. Yaxşı, təbiinsən. 10-cu ayə, Həşr surəsini. Allahu subhanahu wa taala deyir: "Vəzinin gələnlər". O, sonra gələnlər. "Yəquluna Rabbena ğfir ləna və li-ixvaninəlləzinin sabaquna və la təcəl fi qulubina Onlardan sonra gələnlər deyərlər, ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəlki mümin qardaş babacılarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə onlara qarşı kin, kudurətə yer vermə. Sən onlardansa dayanır, belə deyir ki, mən bir doları söyməyəcəm. Əgər sən səmimi onlardan sonra gələnlərdən, dua eləyənlərdən olsaydın, Allah sənin qəlbindən o kin kudurəti silib aparardı. Onlara qarşı kinin olmazdı. Nifrət edəməzdin. Deməli o da deyilsən. Muhacirsən, nə Ənsarsən, nə də onlardan sonra gələnlərdənsən. Sən zibilsən. Ki səhabiyə dil uzadırsan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam, deyir, kim mənim səhabələrimi səhabələrimi söyərsə, Allahın mələklərin və bütün insanların lənəti olsun ona. Hədis sahih Odur ki, qardaşlar, Rasulullah sallallahu əleyhi Kamil sevmək üçün onun sevdiklərini sevmək lazımdır. Və eləcə də nifrət elədiklərini nifrət eləməlisiniz. Peyqamber s.ə.v kafirləri, müşrikləri sevməz, özünə dost tutmazdı. Bu beş dənəyi kim təkrar edə bilər? Yenə sən, maşallah, əlaçıdır. Birinci Birinci nə oldu? 1-ci Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm yolunu tutub getmək. Əhsən. 2-ci o Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləmin əmrlərini, əhvalərini qəbul, qəbul etmək. 3 Üçüncü, Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm yayısaqma. Yayısaqma. 4-dəniz. Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm əmələrini yaymaq, başqalarına. Bu dini yaymaq. Əhsən. 5 isə Peygamber s.ə.və sevdiklərini sevmək. Əyələ, əhsən. Və nəhayət sonunçudur, qardaşlar. Həni, bu qısa şəkildədir, yoxsa bu sevgi ilə bağlı yüzlərlə nəticə sıxarmaq var. Qısa əsas şeyləri deyirəm sizə, vaxtınızı çox almayın. Ən, ən sonuncusu, ən maraqlısadır. Bunu düşünürəm ki, hər bir müəmin eləməlidir. Bu da nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə görüşməyi arzulamaq. Kim ona can atacaqsa, Allah s.a.v. ona nəsib eləyəcək, hoğuzunun başında o ilə görüşsün. Kim ona, bu, bu həyatda kim ona can atacaqsa, Allah ona nəsib eləyəcək, onu yuxuda görsün. Kim ona can atacaqsa, Allah s.a.v. ona nəsib eləyəcək, onu sevib, onun əməllərini, onun buyuduqlarını yerinə yetirsin. Kim can atacaqsa, kim ondan uzaq olacaqsa, Allah onu uzaqlaşdıracaq onunla. Qiyamət günü hətta hovuzun yanına gələndə mələkələr onu uzaqlaşdıracaq. Deyəcəklər, bu sənin ümumətindən deyil. O sənə xəyənət edir. Rasulullah s.a.v. deyir ki, sizin mənə ən sevimli və qiyamət günü məzilisinə görə ən yaxın olanınız, yəni hovuzun yanında, mənim yanında olanınız, əxladı ən gözəl olanınızdır. İndi bunu bağlayacaq. Neyinə bağlayacağam? Neyinə əlaqələndirəcəm? Əxlağı ən gözəl olanınızdır. Hə. Əxlağının gözəl olması üçün nəyin əməlisən? Ən gözəl əxlaq sahibinə oxşamalısan. Elə deyilmi? Peygəmbər sallallahu əleyhi və Ona oxşamasan əxlağın da gözəl olmayacaq. Elə deyil? Onun əxlağı kimi əxlaqa yiyələnmək üçün nəyin əməlisən? Ayşə rədiyallahu anha soruşanda kim? Peyğəmbər sallallahu əleyhi idi. Quran. İndi sual verin özmüsə, qardaşlar. Neçə ildi İslamdasınız? Biri deyəcək 5 il, biri deyəcək 10 il, biri deyəcək 15 il. Hə? Ən azı, o da o dövrdə sahabələrin ən təmbəli belə deyəkdir. Ən belə ə, təmbəli ayda bir dəfə Quranı gücdən xatm edirdi. Amma ən Qabaqda gedənləri 3 gündən bir, 1 dəfə xətm edirdi Quranı. Bəli, 1 aya 10 dəfə xətm edirdi Quranı, 1 ilə 120 dəfə, 10 ilə 1200 dəfə. 10 <coughs> il İslamda olanlarınız 1200 demirəmi, heç olmazsa 100 dəfə xətm eləmişsinizmə? Necə ola bilər? Əxlaqınızın gözəl olmağını istəyirsiniz. Həmin əxlaqla, ən gözəl əxlaq sahibini ox oxşamaq istəyirsiniz. Və o əxlaqla onun hovzunun yanında olmaq istəyirsiniz. İldə bir dəfə Ramazanda Qurani oxumaq yada düşür. O da əgər Ramazanda bir dəfə xatəm eləsəz böyük şeydir. Bir dəfə Ramazan boyu Qurani xatəm eləsəz böyük şeydir. Ha bu şey boynumuza düşən vəzifə odur ki, il boyu o Quran-Kərimi xatəm eləyək. Ən azı heç olmasa 12 dəfə. Ayda bir dəfə, bir dəfə. Gördüz, dedim sizə. Üç gündə bir dəfə xatəm eləmək, onu 1200 dəfə xatəm eləmək Sələflər o dövrdə, təsəvvür edin. Bir gecədə yedi cüz oxuyurdular. Yedi cüz. Bir əqtəyə xatmələyirdilər Quranı. Hələ belə rahat oxuyanları ya, hafizləri demirəm. Sələflərdən biri gəlir çatır, 80-90 ya yaşına ah çəkir, deyir ki, Allahım. Üzün məni bağışla. Gəlib mən elə yaşma çatmışam ki, artıq mən gecə namazında ancaq Bəqərə ilə Əl-i oxuya bilirəm. Allah. Bu nə deməkdir bilirsiz, qardaşlar? Bu deməkdir ki, zaman vaxtı görür nə eliyik. Bəqərə və əl bir yerdə oxumaq bu virusun nə deməkdir? Bu təsəvvür olunmazdı. Onlar o qədər bağlıydılar ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Ona görə Allah onlara nəsib edirdi ki, O cür olsunlar. Səhabələrdən biri gəlir Peyğəqəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına deyir, ya rəsullam, mən səni hamıdan çox sevirəm. Ailəm yanımdadır, övlad yanımdadır, uşaqlar yanımdadır. Amma sənin üçün darıxıram. Narahat, evdə otura bilmirəm. Gəlib səni görəndə rahatlıq tapıram. Səhabə belə sevirdi onu. Sonra görünə deyir, əsas bu yeridir. Mən düşünürəm ki, Sən də öləcəksən, mən də. Sən firdos cənnətində olacaqsan, peygamberlərə xas nəqamda. Mən isə Allah bilir, hara düşəcəm. Qorxuram ki, xəsas bu yeridir, darıxmağa baxın, görə nə insan darıxır onun üçün. Qorxuram ki, bir daha səni görməyim. Adam neyə can atırdı qardır? Adam can atırdı ki, Allah ona nəsib eləsin, Əbədi olaraq onu görsün, də elə deyil, əbədi olaraq onun yanında olsun. Allah da onu istədiyinə çatdırır. Ayə nazir edir onu o sözündən sonra. Səbəb olur, ancaq bütün müəminlərə bu, ayətdir, bu ayə. Bütün müəminlərə ayə. Əmən yutu illəhə və rəsulə fə ulayı kəmə alləzina ənəmə Allah minən nəbiyyina və səddəqina və şühədə və səlihin. Bəhəs ona, ulay-i qarafika. Kim Allaha və onun rəsuluna itaət edərsə, qiyamət günün peyqəmbərlərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə, əməli salihlərlə bir yerdə olar. Onlar nə güzəl dostlardır. Baxın, itaət eləmək. Necə ola bilərsən? Allaha itaət eləyəsən, peyqəmbərə yox, sallallahu aleyhi və sələmə. Deyəsən ki, nafilələrə eləməsən, necə ola bilər bu? Onda sən necə peyqəmbərlərin, şəhidlərin, siddiqlərin, əməli salihlərin yanında olmağa arzu buyursan, necə? Gərək hər ikisini əməl edəsən. Vacibləri də, nafiləri də. Peyqəmbər s.a.v. sevən sahabələr həmşə ona bilirsiniz, necə müraciət edirdi? Ahtam anam sənə qurban, ya Rasulullah. Bu nə deməkdir? Sahabə dili ilə ehtiraf... Etiraf edir, dəsdiq edir ki, sənə ata anamdan çox sevirəm. Ən çox sevməli ola kimdir? Ata anayla deyilmə, ən çox insan ata anasını sevməlidir. Sahabı öz dili ilə deyir ki, sənə ata anamdan çox sevirəm. Atam anam sənə qurbandı, yara səllər. Bu cür müraciət edərdi. Özündən çox sevməyi, baxın, Talhə İbn-i radiyallahu anh, 2 metrə boy, enni kürək, nə boydaydisa, Peyğəqəmbər s. s. onun arxasında duranda görsənmirdi. O hud Qabağında durur ki, müşriklərin atdığı ox, nizə ona dəyəsin. Ona dəyməsin. Yəni, rəsullallah sələm hər dəfə başını çıxarıb boylananda, baxanda ki, görsün, müşriklər haradadır, nə qədər qalıb çatmaqa, Peyqəmbər sələmə deyirmiş ki, ya rəsullallah, atam, anam sənə qurbam. Baxma, yoxsa attıqları ox sənə dəyər. Qoyma, nə dəyəsin. Dikkat edin, deməli, həmin döyüşdə Bu sahabə 20-dən çox ox, dinzə yarası alır və barmaqlarını da itirir. Sol əlim barmaqlarını da itirir. Və əli. Rəsullahi səhəm döyüşdə onu tərif edir, deyir ki, yeryüzündə gəzən canlı şəhid görmək istəyən varsa, talihəyə baxsan. Ne cür sevirdi onu? Canından keçməyə hazır idi. Həmsinin Bir dəndə də misal çəkirəm isə, ata anasından çox onu sevən sahabə barədir. Hələ, hələ, cahillik dövründə bu cür sevirdi onu. Əxlaqa baxın. Görün, Allah s.ə.v. bunu hələ islamaq qədər nə cür yetişdiribsə, nə cür əxlaq çahib edibsə, hələ cahillik dövründə adam onu ata anasından çox sevir. Fikir verirsiniz, hələ cahillik dövründə. İndi deyəcəyim misaldan aydın olacaq size. Demək, Zeyd ibn-i Harisə, bilirsiniz kimi, Rasulullah s.a.v-in xidmətçisi, köləsi, sonra oğuluğa götürür. Əvvəl onun köləsi olur. O dövrdə, o, Ərəbistanda müşriklər kölələri bazardan alırdılar, öz evlərində onu qul kimi saxlayırdılar. Və həmin dövrdə Xədizə radiyallahu anh Zeydə alır Peyqəmbər s.ə.v-lə evləndiyi gün Zeydə ona hədiyə edir. Və Zeydə olur onun köləsi. Lakin, Rəsullahi s.ə.v bütün müşriklərdən fərqli olaraq kölə ilə davranır ki, kölə onu o qədər çox sevir ki, atasından, anasından da çox sevir. Və bir gün atası xəbər tutur ki, oğlu filan yerdədir. Xəbər yox idi, oğlunu elə bil ki, götürüb aparmışdırlar. Və qul kimi satmışdır. İtkin düşmüş. Xəbər tutur ki, oğlu filan yerdədir. Muhammad adlı birisinin evindədir. Sallallahu aleyhi və səlim. Gəlir onun yanına. Qardaşı ilə bir yerdə. Yəni, Zeydin atası və əmizi. Gəlir ki, sallallahu aleyhi və sələmən yanına və deyirlər ki, oğlumuzu bizə qaytar. Nə qədər sizinə sənə qul verir? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlim deyir ki, gəlin onu çağıra. İxtiyarı özünə verək. Se Əgər sizinə getmək istəsə, mənə pul lazım deyil. Təmənnansız götürünə parıq, qurban istəsə. Yox, əgər mənim yanımda qalmaq istəsə, gətirdiyinizdən yüz dəfə artıqla da mənə pul versə, onu sizə verən deyil. Zeydi çağırır. Deyir, bunları tanıyırsam mə? Deyir, əlbəttə, bu mənim atamdır, bu da əmin. Deyir, onlar gəliblər, səni aparsınlar. Gedirsən olarmı? Deyir, yox, getmə. Atıqsa, baxır, belə heyirətlə, deyiriz ki, vay sən, alı, vay, sən körə olmağı azadlıqda olmaqdan, ata-ananın, ailənin yanında qalmaqdan üstün tutursan, deyir, bəli, bənim üçün bu cür insanla qalmaq, onun yanında körə olmaq, azadlıqda sizin yanınızda olmaqdan daha sevimli bir həyətlidir. Baxın, cahil, hələ cahil ikən gör, onun nə cür sevir, bax. Nərasulullah sallallahu əleyhi Zeydin əlindən tutur həmin vaxt çıxır bayraq və uca səsləndi rəy cemaət. Şahid olun ki, Zeyd mənim oğlumdur. Və o ayə nazil olan ki, o ayə olana qədər səhabə deyir ki, bu hadisə rəvayət edən səhabədir. O ayə nazil olana qədər ki, övladlarını atalarına istinad edin, Biz Zeydə Zeyd ibn Muhammed deyirdik. Baxın bu misalı seçdim ki, Adam hələ cahil ikən, Peyqəmbər s.ə.və hələ Peyqəmbərliyə verilmədiyi vaxt onu gör, ata anasından çox sevirdi. Bunu elyan Allahdır qərdər. Bunu Allah istəyir ki, insanlar onu sevsin və bütün dünya yığışıb onu gözdən salmaq istəsə, sala bilməyəcək. Qiyamətə qədər bu belə davam edəcək. Sonra Salman Farisi radiyallahu anh onun, hadisəsi uzun hadisədir. Onu burada danışmağa vaxtımız çatmasın. Əsas onun sonudur, o ki, gəlir, satır, onu qucaqlayır, bağrına basır, hönkür-hönkür ağlayır və başına gələn onu danışır. Peyqamber sallallahu aleyhi ve sellem, baxır ki, subhanallah, adam gəlib onu tapmaq üçün, ona qovuşmaq üçün malından da keçdi, ailəsindən də keçdi, vətənindən də keçdi, vəzifəsindən də keçdi və nəhayət özünü qul kimi satır ki, şarvan əhlinə, aparıb onu təki çatdırsınlar mədiniyə. Sevgi belə olur, ey Ona görə o ayə nazil olur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cuma surəsinin nə şey ki biz səni hələ sənə qoşmayanlara da peyğəmbər göndərmişik. Yəni səni görməyənlərə də peyğəmbər göndərmişik. Onlar da sənə axtarış tapacaq, sənə iman gətirəcək, səni sevəcəklər. Abu Hurayra rəziyallahu nədir ya Rasulullah, bu ayə kima aytdı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Salman'a göstərir. Rəziyallahu onun bu insanlar əgər iman Sürəyə ulduzunun yanında olsaydı, ora da gedib çıxardılar. Ya, sevgi belə olur. Kim ki, Peygamdar s.a.və s.ə.mə qoğuşmaq istəyirsə, o əlindən gələni eləyir. İndi deyəcəyim misala qulaq asanım. Bu sizi ağlanızaq, qardaşlar. Dəhşətli misal. İmam Buxar rəvayət edib. Rəvayət edilir ki, Rasulullah s.a.və s.bədir döyüşündən qabaq, namazda cərgələri düzəldərkən, əlindəki əsa elə suvat adlı bir sahabəsinin qarnından yavaşca vurur və düzdür, ey suvat deyir. Namazda cərgədə düzdür. Qarnı qabağa verin. Onda suvat deyir, ya Rasulullah, sən məni inciddi. Axa Allah səni haq, ədaləti bərqarar etmək üçün göndəri. Mənim haqqımı vür. Mən səndən əvəzin çıxmaq istəyirəm. Çağırır da baxır buna ki, bu nədan aşır. Onda Rasulullah sallallahu əleyhi köynəyini qaldırır, deyir: "Gəl Əli, svad. Gəl sən də məni vur. Əvəzin çıx. Ala bu ağaz." Svad Rasulullah sallallahu əleyhi yaxınlaşır, onu qucaqlayıb və qarnından öpür. Təqəmbər Ələfələ, sən deyir, ey suad, niyə belə etdin? Deyir, ya Rasulullah, artıq şəhidlik məqamı yaxınlaşıb. Döyüşdən qabaqdır bu hadisə. O, döyüşündən. Mən istədim ki, bu dünyada sənə göstərdiyim son ehtiramın, sevgim səni qucaqlayıb, sənin bədəninə toxunmağım olsun. Resulullah sallallahu onun üçün Allahdan xeyir dua bilir və həmin sahabə Uhud döyüşündə şəhid olur. Belə kimisə peyğəmbər sallallahu əleyhi sevən adam hal-hazırda var mı qardaşlar? Yəni onun sünnəsini yerinə yetirmək yolunda canından keçmək istəyən insan. Elə birisi var mı? Sünnənin canı çıxa çıxa, canı çəkə çəkə yerinə yetərənlər əngədardı. Nə qədər istəyirsiniz? Rasulullah sallallahu əleyhi və vəfat etdiyi gün ağlafat edib təsəvvür edirsinizsünüz canlıların. Vəfat edib dəfn eləyiblər. Dəfnindən sonra namazın vaxtı çatar. Əmin namaz vaxtı çatanda Bilal radiyallahu anhu qaldır azan verməlidir. Azanı verir, gəlir satır əşhəd ənnə Muhammədə Rasulullah, başlayır ağlamağa, azanı verə bilmir. Bu hal o qədər təkrar olur ki, axırda İlal radiyallahu anhə gəlir, bu vakıq radiyallahu anhə deyir ki, Yə əmirəl İzin izin ver, mən çıxım gedim. Burada qalanında Peyqəmbər s.ə.v. yadıma düşür və ürəyim partlayır, qorxuram ki, ürəyim partlayı bölərəm. İzin ver, mən çıxım gedim Şama. Orada Allah yolunda vuruşum, şəhidim. Abbaqır, radiyallahu anh, izin vermirəm. Deyir, yox, sən burada bizə lazım sən. Azanı kim verəcək? Hamı sənin azanını öyrəşib. Deyir, azan verə bilmirəm. Mən bu kəlməyə çatanda oradan o tərəfini gətirə bilmirəm. Deyir, yox, mən səni izin verə bilmirəm. Hamı sənə çox istəyir. Heç-keç səni ayrılmaq istəmir. Bilal radiyallahu anh, ona elə söz deyir ki, Abubakır radiyallahu anhı istər, istəməz ona izin verir. Bilirsiniz də, bilal kim köyləlikdən azad eləmişdir? Abubakır. Bilal radiyallahu anhı zəyək ki, yəmirəm Əgər sən məni köyləlikdən öz nəfsimsən azad eləmişdinsə, mən sənin qal yanında qalmağa sənə itaq et eləmək hazıram. Yox, əgər sən məni Allah rizasının azad eləmişdinsə, izin versin gedin. Abbaqır, radiyallahu anh izin verir. Dival çıxıb gedir. Bir misalda zəkim, sizə qədər var. Abu Hurayra, <coughs> radiyallahu anh, gəlir köfə məsidinə və sizə girən kim, cəmat onun başına yaxışır. Abu Hurayra gəlir, ən çox hədis bilən, Peyğəmbər səxsəli müsahabəsi. Bizə bir hədis danışır. Ey, Abu Hurayra. Və Abu Hurayra başlayır danışmağa. Rəvayəti başlayır. Mənə sevgili dostum Allahın Peyğəmbəri Əbul Qasım sallallahu aleyhi və səlləm belə rəvayət etmişdir. Dayanır, başlayır hönkür-hönkür Özünə gəlir bir də bu sözü. Bu sözlə başlayır. Mənə sevgili dostum Əbul Qasım sallallahu aleyhi və səlləm belə rəvayət etmişdir. Yenə hönkür-hönkür ağlamağa başlayır. Yenə özünə gəlir. Özün tox deyir. Üçüncü dəfə bu sözü deyəndən sonra ağlayır özündən gəlir özünə gəlir, qalxıb çıxıb gedir, heç nə danışmır olar. Hədissi danışa bilmər. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmi yada salıb ağlayanınız varmı? Hələ özündən getməyibmdirəm. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmi yada salıb ağlayanınız varmı? Sabahki məclisdə inşallah Rasulullah sallallahu başına gələn müsibətlərdən danışacağam. Onda onu yada salanda ağlayacaqsınız. Onda hər birinizin başına müsübət gəldikdə biz deyəcəksiniz ki, əlhəmdülillə məndən də daha Allaha sevimli olanın başına bundan da böyük müsübətlər gəlir. Və o səbr edir. Və nəhayət sonuncu misal qardaşlar. Ən gözəli də budur. Peyğəmbar s.ə.vələmin xidmətçisi Ənəsi bin Malik radiyallahu anhım. 10 On il onun yanında oldu 10 il hər gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selləmi görüb, tək səhabələrdən 10 il hər gün onu görüb. Vəfatından sonra bir neçə il keçir. Məsiddə hədis tanışarkən tabinlərə deyir ki, mən sevimli dostum Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi hər gün yuxunda görürəm. Hər birinizin, əsə olursa bir dəfə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm görməyi arzusundadır. Elə deyilmi? Onu da Allah nəsib eləmə. Ənəs kimi olmaq lazımdır ki, rəziyallahu anhu üçün. Allah ona bizə nəsib eləsin. Amin. Ənəs ibn Məlik rəziyallahu anhu rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmişə kötüyün üstündə durub xutbə verərdi. Bir gün onun üçün minbər düzətdilər, o qalxıb minbərin üstündə xütbə verməyə başlayanda kötü, hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Bu, mütəvatir rəvayətdir, çünki məsiddə olan sahabələrin hamısı o hadisənin şahidi olub. Peyqəmbər s.ə. minbərdən düşüb, xütbəni yarımcız saxlayır, minbərdən düşür və gəlir kötüyü qucaqlayır. Ənəs radiyallahu deyir ki, əgər onu qızaqlamasaydı, o kötü qiyamətə qədər ağlayacaq. 5 dəqiqə ağlamaq, 10 dəqiqə ağlamaq yox qardar. İnsan ağlamağı necə olur? İllaq yarım saat, bir sal ağla, sonra sakitləşirsən. Qiyamətə qədər ağlamaq. Və Həsənul Basri, Rahimullah, hər dəfə bu hədisi danışandan sonra Deyərdə, ağlaya-ağlaya deyərdə, ey müsəlmanlar, kötü qədər də olmayacaqsızmı? Kötü qədər də olmayacaqsızmı? Kötü Peyqəmbər s.ə.v o cür sevirdi. Bardaşlar, mən əminliklə deyə bilərəm ki, burdan çıxandan sonra şeytan bizi yoldan azdırmağa çalışacaq. Və tez bir zamanda bu söhbəti ona dəcəyək. Rəsullahi s.ə.v olan sevgini də azalacaq. Şeytan ona həris Lakin istəyirsinizsə ki, Peyqəmbər s.ə.vələmin sevgisi həmşə sizin qəlbinizdə olsun, bayaq dediyim o 6 şey əməl edin o hədisi, o öz yerində. Ancaq bir əsas bir şey deyəcəm sizə, bunu əməl etsəz, ömrü boyu Rasulullah s.ə.vələmin sevəcəksiniz. Hər səhər yuxudan oyananda götürürsən Peyqəmbər s.ə.vələmin hədis kitabından bir hədis öyrənirsən. Bir hədis və o hədisi bütün gün ərzində qabağına çıxan adama danışırsan. Belə eləsən, Rasulullah sallallahu əleyhi və qəlbində xatırlayacaksan. Əvvəl Allah hədisi danışanda deyəcəksən ki, Rasulullah sallallahu əleyhi belə demişdir. Adını çəkdin, çəkmədin? Çəkdim. İkincisi, hədisi danışdın, təbliğ etdin, onun gətirdiyini. Təbliğ etdin. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı bu şərtlərin hamısını onun içində tapacaqsan. Əsas odur ki, Səhər-səhər Allah sənə müvəffəq eləsin bir hədisi oxuyub, yadında saxlayıb, bütün gün ərzində onu ilk əvvəl ailənə, sonra da bütün insanlara danışa biləsən. Ona da Allah hər adama nəsib eləmir. Çünki bu dövrdə insanların əksəriyyəti gününü qeybətlə onun bunun haqqına girməklə keçirir. Odir insanlara da Allah subhanətə alə yaxşı şey nəsib eləmir. İbn-i qeym deyir ki, Əgər sən bilmək istəyirsənsə ki, Allah yanında sənin hörmətin, Sevgin nə türdür? Bilmək istəyirsən də ki, Allah səni nə tür sevir. Elə deyil mi? Bax, gör, Allah taala bütün gün ərzində səni hansı işlərlə məşğul edir. Yaxşı işlər müvəffəq edirsə, deməli, Allah səni sevir. Günah işlərə müvəffəq edirsə, deməli, Allah səni sevmir. Allahdan istəyən budur ki, necə ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh dua edir. Peyqəmbər s.ə.və deyir ki, sənin duan qəbul oldu, Allah bizim duamızı da İbn-i Məsud anhın duasının qəbul olduğu kimi qəbul eləsin. Hamımızın adından Abdullah İbn-i Məsud radiyallahu anhın dua etdiyi kimi dua edir, deyir. Allahım, bizə dəyişməyən iman, tükənməyən nimət və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmi ilə bir yerdə, bir dost sənətində olmağının